Lorna Byrne angyalok nyelvén Első fejezet Más szemmel Két éves voltam, mikor az orvos közölte anyával, hogy retardált vagyok. Kisgyerek koromban anya azt látta rajtam, hogy folyamatosan a saját világomban élek. Van egy emlékem is arról, ahogy fekszem egy kis ágyfélében, egy nagy kosárban, és látom, amint fölém hajol, és körülötte a szivárvány összes színében ragyogó, csodálatosan fényes lények vannak. Nálam sokkal nagyobbak voltak, nála viszont kisebbek, nagyjából akkorák, mint egy hároméves gyerek. A lények tolpiheként úztak a levegőben, és emlékszem rá, ahogy nyúlkálok, hogy megérintsem őket, de nem járok sikerrel. Lenyűgöztek ezek a gyönyörűen fénylő teremtmények. Akkoriban nem gondoltam bele, hogy bármit is másképp látnék, mint az emberek általában, csak jóval később tanultam meg, hogy ezeket a lényeket angyaloknak hívják. Teltek a hónapok, és anya észrevette, akárhogyan is próbálja megragadni a figyelmemet, mindig máshova nézek vagy bámulok. Igazság szerint tényleg valahol máshol jártam, együtt voltam az angyalokkal. Figyeltem, mit csinálnak, beszélgettem, játszottam velük, Teljesen lenyűgöztek. Későn kezdtem el beszélni, ám az angyalokkal már egészen korán beszédbe elegyedtem. Volt, hogy hétköznapi módon, de volt, hogy nem kellett kimondani a szavakat. Tudtuk egymás gondolatait. Azt hittem, bárki látja azt, amit én, de aztán az angyalok elmondták, senkinek sem szabad beszélnem arról, hogy látom őket. Ennek titokban kell maradnia. Valóban, Éveken keresztül hallgattam rájuk, és nem beszéltem arról, amit látok. Csak most ebben a könyvben mesélek először részletesebben erről. Az orvos megjegyzése két éves koromban alapvető hatással volt életemre. Rá kellett jönnöm, hogy az emberek igen kegyetlenek tudnak lenni. Abban az időben, mikor a világra jöttem, 1953-ban, a szüleim Old Kilménhenben éltek, Dublin központjának közelében. Apám ott bérelt egy kis kerékpárjavító műhelyt, amelyhez tartozott egy kis házrész is. Ha valaki keresztülment ment a műhelyen, majd a végén balra fordult, egy apró, meglehetősen lepusztult házba jutott. Az utcában sorba követték egymást a régi házak és boltok, legtöbbjük üresen és elhagyatottan állt, annyira rossz állapotban voltak. Életünk nagyrészt a földszinti egyetlen kis szobában zajlott. Itt főztünk, ettünk, beszélgettünk, játszottunk, még fürödni is itt fürödtünk egy nagy fémteknőben a kandaló előtt. A házban nem volt fürdőszoba, de kint a kert hátuljában egy kis ösvény végén állt egy budi. Fent a házban két kis hálószoba volt, eleinte megosztottam az egyiket, és benne az ágyat a nővéremmel emelrel. Nem csak angyalokat láttam, őket folyamatosan onnantól kezdve, hogy reggel kinyitottam a szemem, egészen addig, míg este el nem mentem aludni, hanem halott emberek lelkét is. Volt egy bátyám, Krisztófer, aki egy évvel előttem született, de tízhetes korakörül körül meghalt. Noha életében sosem találkozhattam vele, képes voltam látni őt. Velem és nővéremmel ellentétben, akik szőkék voltunk, az ő haja sötét volt, és lélek formájában játszani is tudtam bele. Akkoriban úgy véltem, nincsen semmi szokatlan. Olyan volt, mintha csak egy másik gyerek lenne, bár kicsit fényesebbnek látszott. Egyik első jele annak, hogy ő mégiscsak más, az volt számomra, hogy olykor más életkorban mutatkozott. Néha kisbabaként jelent meg, máskor meg olyan korú volt, mint én, ott totyogott a parlón és nem is volt állandóan jelen, úgy tűnt hol idejön, hol eltűnik. Egy hideg téli késő délutánon, már sötétedett. Egyedül voltam az Old Kilménhemi ház nappaliában. Tűzlobogott a kandallóban, ez jelentette az egyetlen fényt a szobában. A tűzfénye ide-oda cikázott a szoba parlóján, ahol ültem, és az apám által készített kis fa építőkockákkal játszottam. Kristófer eljött, hogy játszom velem. Ő a tűz mellé ült. Azt mondta, nekem az túl meleg lenne, de őt nem zavarja, mivel nem érzi a hőt. Építettünk együtt egy tornyot. Egyszer én raktam le egy kockát, egyszer pedig ő, az enyém tetejére. Már nagyon magas lett a torony, és akkor hirtelen összeértek a kezeink. Elképedtem. Annyira másmiennek érződött a többi emberhez képest, akiket addig megérintettem. Mikor hozzáértem, szikrázott mintha csak apró csillagok szálltak volna. Abban a pillanatban belenyúltam a testébe, vagy talán ő az enyémbe, és mintha egyé olvattunk volna. Meglepetésemben feldöntöttem a közösen épített kockatornyunkat. Nevetésbe törtem ki, majd újra megérintettem Krisztofert. Azt hiszem, akkor először fogtam fel igazán, hogy ő nem húsvér valaki. Sosem néztem őt angyalnak. Előfordult, hogy az angyalok emberi alakban jelentek meg előttem, de azoknak általában szárnyuk volt, lábuk nem ért le a talaig, és fényesség sugárzott a testükből. Egyes angyaloknak egyáltalán nem voltak emberi vonásaik, csupán éles fényként jelentkeztek. Christopher sokszor tűnt fel anyám körül, anya ilyenkor a tűz mellett ült a székben elszundítva, és láttam Krisztófert, ahogy fekszik anya karjában. Nem tudtam, anyám tisztában van-e Krisztófer jelenlétével, ezért megkérdeztem. Megmondjam anyának, hogy itt vagy? Nem mondhatod el neki, felelte. Nem értené meg. Azt azonban néha érzi, hogy itt vagyok. Egy téli reggelen összegömböldve feküdtem a takaró alatt, és napfelkeltekor az angyalok odajöttek az ágyamhoz. Nővérem Emer, akivel egy ágyban aludtam, Addigra már felkelt, és Krisztófer feküdt az ő helyén mellettem. Megcsiklandozott, és így szólt. Nézd, Lorna, nézd! Ott az ablaknál! Mint már mondtam, az angyalok különböző formákban és méretekben képesek megjelenni. Ezen a reggelen hópehelynek néztek ki. Az ablakot, mintha gőzpára fette volna be, és ahogy a hópehelyek nekiütöttek, angyalokká változtak át. Akkorák voltak, mint egy kisbaba. Az angyalok a nap sugarain utazva átjöttek az ablakon, és mindegyik őjüket fehér, ragyogó hópehek borították. A hópejheg csiklandozva rám szálltak, és meglepve tapasztaltam, hogy hideg helyett meleget érzek. – Hát nem lenne csodálatos, – szólalt meg Krisztófer – ha tudnák az emberek, hogy megtölthetik a zsebüket angyalokkal, akár több ezret is belegyömöszölhetnének akár egy hógolyót, és magukkal vihetnék őket, sosem lennének egyedül. Hozzáfordultam és megkérdeztem. Nem olvadnának el ott a zsebben? Kunszogott majd így felelt. Ugyan az angyalok sosem olvadnak el. Kisé szomorúan válaszoltam. pár csak elférnél anya zsebében, akár egy hógolyó, és ott lehetnél vele mindig? Ott feküdtünk az ágyban összegömbölyödve, és felén fordulva így válaszolt. Hiszen tudod, hogy már ott vagyok. Már felnőtt voltam, mikor anya elmondta nekem, hogy volt egy fiú kisbabája, Krisztófer, aki egy évvel előttem született, de csak tíz hetet élt. Válaszképpen csak mosolyogtam. Emlékszem, megkérdeztem, hol van eltemetve. Azt válaszolta, hogy jelöletlen sírban, Akkoriban így temették el az újszülötteket, Táblimban, egy csecsemő temetőben. Szomorú, hogy nincs egy nevével jelölt sír, Ahova elmehetnék meglátogatni a testvéremet, De így sem fogom őt sosem elfelejteni. Még most is ennyi év után, Olykor az ő kezét érzem a zsebemben, Mint a hópelyheket szórna, És tudom, hogy sosem vagyok egyedül. Egy napon, Nagyjából négy-öt éves lehettem, még egy dolgot megtudtam Krisztoferről és anyáról. Az asztalnál ültem, a lábamat lógázva reggeliztem, és egyszer csak megláttam Krisztofert. Tizenkét éves formának nézett ki, átszaladt a szobán, a műhely ajtajához, épp mikor anya jött be, kezében némi pirítóssal. Csupa mosoly volt, és így szólt. Lorna, vár egy meglepetés a műhely hátuljában, apa munkapadja alatt. Izgatottan felugrottam az asztaltól, és követtem Krisztofert, aki keresztül vágott a műhelyen a sötét hátsó részig. Semmit sem lehetett látni. Meg kellett állnom az ajtónál, hogy a szemem hozzászokjon a sötéthez. Ő finoman, fénylő ragyogásként világította meg nekem az utat a zsúfolt műhelyen keresztül. Felkiáltott. Kicsinyei születtek a cicának! És akkor Krisztofer fényének köszönhetően észrevettem, Négy pici kölyök macskát, három korom fekete volt, egy pedig fekete-fehér. Szépségesek voltak, puhák és fényes bundájúak. Az anyamacska Blackie kijött a dobozból, nyújtózkodott egyet, azzal kiugrott a kis ablakon keresztül az udvarra. Utána futottam és szóltam Krisztófernek, jöjjön ő is, de lélek bátyám nem jött ki az udvarra. Visszamentem és megkérdeztem, miért nem jössz ki? Megfogta a kezem, mintha vigasztalni akarna, Szerettem az érintését, és akkor ismét egybeolvadtak a kezeink. Varázslatos volt, biztonságban éreztem magam, és boldogsággal töltött el. Lorna, ha egy baba meghal, a lelke az anyjával marad, amíg csak szükség van rá, így hát én itt maradok anyával. Ha kimennék, megzavarnám együttlétünk emlékeit, és én ezt nem akarom. Noha csak pár éves voltam, értettem, miről beszél, Anyám mindenével szerette a fiát. Számára szép volt minden vele kapcsolatos emlék. A várandóságé, ahogy hordozta őt a hasában, a születés, az öröm és boldogság, ahogy karjában tartva hazahozta őt. Még az is, amikor megérezte, hogy valami nincs jól, annak ellenére, hogy az orvosok mást mondanak. Boldogság volt neki az a néhány hét, amelyet együtt otthon átélhetett vele a bátyám halála előtt. Christopher elmondta, milyen sok szeretetet kapott tőle, és most visszaadja neki ezt a szeretetet. Így tehát lélekformájában ott maradt a házban, sosem hagyta el, míg el nem jött a nap, mikor már úgy látszott, anyám elég erős ahhoz, hogy tovább lépjen, készen arra, hogy elengedje az én kis testvéremet. Ez volt az a nap, amikor örökre el kellett hagynunk az old Kilménhemi kisvűhelyt. Ha meglátok egy angyalt, Erős bennem a késztetés, hogy csak úgy megálljak, bámuljam és érezzem, milyen elképesztően nagy erő jelenlétében vagyok. Fiatalabb koromban az angyalok rendszerint emberi formát vettek fel, így tették könnyebbé számomra, hogy elfogadjam őket, de mostanra már nincs erre szükség. Azoknak, akiket én látok, nem minden esetben van szárnyuk. Ha van, olykor elcsodálkozom az alakjukon. Előfordul, hogy olyanok, mintha lángnyelv lobogna, mégis formájuk van, és szilárdak. Némelyikük szárnya tollakból áll. Egyiküknek hihetetlenül karcsú, magasra nyúló, hegyes szárnya volt. Nehezen hittem, hogy valóban azok. Meg is akartam kérni ezt az angyalt, tárja szét őket. Ha emberi alakban jelennek meg, szárnyal vagy anélkül, akkor a szemük az egyik legelképesztőbb vonásuk. Az angyali szem nem hasonlít az emberére, sokkal elevenebb, tele van élettel, fényel és szeretettel, mintha az élet lényegét tükrözné, teljességgel fel lehet töltődni a kisugárzásától. Sosem láttam, hogy valamelyiknek is a lába ténylegesen érinteni a talajt, mikor sétálnak felém, mintha energiapárna lenne köztük és a föld között. Néha csak cérna vékony ez a párna, de máskor megnövekszik, és úgy tűnik, bele is süpped a földbe az angyal alatt. Kiskoromtól fogva volt egy angyal, aki gyakorta megjelent nekem. A hálószobám sarkában láttam meg őt először, és csak annyit mondott. Lorna, Bizonyos dolgokban hasonlított más angyalokhoz, de különbözött is tőlük. Erősebb fényen ragyogott, parancsoló volt a jelenléte, és határozott férfi energiája volt. Első alkalomtól fogva éreztem, hogy készen áll megvédeni engem, olyan akár egy pajzs. Időről időre megjelent nekem, és lassacskán összebarátkoztam vele. Elmondta, hogy Mihálynak hívják. Az iskola nem ment könnyen, a legtöbb tanár úgy vélte lassú a felfogásom. Az első áldozásomra hat éves koromban az iskolában került sor, és vémes sikerült. Különleges napnak kellett volna lennie, miként annak egy rendes írgyerek számára lennie kell. Készülöttünk a tanteremben az első áldozásra, a tanárok kérdéseket tettek fel a gyerekeknek, hogy ellenőrizzék, megtanulták-e a katekizmust. Velem azonban nem törődtek, mintha azt mondanák, semmi értelme kérdezni téged. És mikor az összes gyereknek fel kellett állnia egy sorba, és mondani valamit az áldozásról, én is ott álltam volna, ám engem kiráncigáltak a többiek közül, és rám szóltak, hogy menjek el onnan, és üljek le. Kicsi voltam, és ez nagyon fájt nekem. Leültem hát a terem hátulsó részében, azt hiszem áltott egy padasarokban, és kérdeztem az angyalaimat. Nem tudják ezek, hogy én is tudom a katekizmusomat, még csak esélyt sem adnak nekem. Aztán a templomban, mikor végre eljutottam az oltárig, ismét megragadták a karomat, és megint kirántottak a sorból, mivel a tanár úgy döntött, hogy előbb a jobb magaviseletű kislányoknak kell sorra kerülniük. Voltak azért kedvesebb felnőttek is. Négy éves lehettem, mikor volt az intézményben egy apácsa, azt hiszem, moderini anyának hívták. Megmondták neki, hogy lassú, felfogású és retardált vagyok, de én éreztem, ő tudja, hogy ez nem így van. Mikor vele voltunk, mindig odajött hozzám, kérdezett tőlem pár egyszerűbb dolgot, amikre mindig tudtam a választ, mire Moderini anyja elmosolyodott és nyomott egy barackot a fejemre. Az ehhez hasonló kevés és esetleges kedvességtől eltekintve kívülállóként nőttem fel. Az emberek látták, hogy különbözöm tőlük és képtelenek voltak ezzel mit kezdeni, amit a mai napig nagyon nehezen élek meg. Úgy gondolták, túlságosan megbízom másokban, túl őszinte vagyok ehhez a világhoz, tehát nem tudok másmilyen lenni. Az a különös, hogy nehéz dolog mindenestül őszintének lenni. Abban, ahogy gondolkozol, beszélsz, vagy viselkedsz a körülötted lévőkkel, és ezzel el is különíted magad a világtól. Még most is erősen hat rám, mit gondolnak rólam mások, vagy miként néznek rám. Előfordulhat, hogy nem ismernek, nem tudják, mivel foglalkozom, mégis érzik, hogy kép különbözöm tőlük. Ha elmegyek valahova a barátaimmal, és megismerkedem valakivel, aki semmit sem tud rólam, az illető gyakran meséli utólag a barátaimnak, hogy van bennem valami szokatlan, valami, amit nem tud hova tenni. Nem könnyű így az élet. Iskolai éveimet egészen elviselhetővé tette egy Hózusz nevű angyal. Egyik nap futottam reggel az iskolába, és igyekeztem tartani a tempót a velem együtt futónálam idősebb lányjal, mikor hirtelen megláttam egy gyönyörű angyalt, elbújva egy lámpaoszlop mögött. Felém grimaszolt, és onnantól fogva a legtöbb reggelen megjelent nekem iskolába menet. Mostanában is rendszeresen látom. Hózus mai napig is minden megjelenésekor olyan, mint egy régi módi tanár – Lobogó általában kék színű köpenyt visel, de ez a szín változhat. Vicces formájú süveg van a fején, kezében pedig egy tekercset tart. Tekintete sugárzó, szikrázik akár a csillagok, és fiatalos professzor külseje van energikus férfi nagy tekintéllyel és tudással. Minden alkalommal ugyanúgy néz ki, ellentétben némely más, körülöttem lévő angyalokkal. Mihály például legtöbbször emberi formában jelenik meg, ezt én kértem tőle, hogy nekem könnyebb legyen, ám gyakran más alakban jön, attól függ el, hol vagyunk, vagy milyen üzenettel szolgál. Az én szememben Hózusz a tudást testesíti meg. Nagyon komolynak látszik, ugyanakkor nagyszerűen fel is vidít, ha éppen magam alatt vagyok. Ő volt az, aki mindig vigasztalt, hogy ne törődjek vele, ha úgy érzem a többi gyerek kicsúfol engem az iskolában, vagy azt látom, hogy a felnőttek összesugnak és megbámulnak. Azt mondta ilyenkor, nem tudnak ezek semmit. Kezdetben nem tudtam ennek az angyalnak a nevét, és ő voltak éppen nem is beszélt velem. Megjelent a tanteremben, kifigurázta a tanárt, vagy valamelyik diákot, esetleg játszott, vagy csinált valami mást, amivel mosolygásra késztetett. Előfordult, hogy iskolából hazafelé menett, várt rám a suli kapujánál, vagy az út túloldalán. Emlékszem az első beszélgetésünkre. Azon a napon nem volt senki, aki hazakísérjen. A nővérem korábban elment táncolni, így ráérősre vettem, és lassan bandukoltam keresztül az iskolai játszótéren. A nagy bejárati kapu felé tartottam, abban a reményben, hogy láthatom majd az angyalt, és beszélhetek vele. Így hát nagyon megörültem, mikor észrevettem, hogy ott leskelődik a kapu oszlopain keresztül, rám kiáltott, sietned kéne haza, mielőtt még elered az eső. Megálltam a kapunál, és körülnéztem. Nem volt senki a közelben, így megkérdeztem tőle, hogy hívják. Hózusz, felelte, mire én kuncogtam. szögdítselbe mentem haza, és ő velem együtt szögdécselt. Arra emlékszem még, hogy szinte egész úton nevettünk.